погубивши вчора одного з найнаближеніших адельгейдених людей, відштовхнувши від неї найдовіренішу баронесу Заубуш. Нарешті все було готово. Допущено графиню Матільду, дозволено їй поцілувати руки імператриці, але тільки по тому, як нечувана річ. Графиня Тосканська бодай удала, але ж сталося, що стає перед імператрицею на коліна. Вже після цього очікувано чогось незвичайного. Як поведеться ця загадкова руська княжна там, на полі, перед папою, перед прилатами, перед цілою Європою з її найвищим богом? Графиня Матільда супроводжувала імператрицю на поле сокоріла заливисто, ми з Найсвітішим Папою, ми, ми, ми... Євбраксія нічого не чула. Була вже на полі. Знов вивищувався над нею Папа. Знов причайно і зловісно стримували в собі тяжкий дух, жирні прилати. А перед очима нещасної жінки вирували тисячі тих, хто як діти з кошмару має загачувати своїми тілами бездонні кораблі папської неситимості і жадови влади. Папа – намісник апостола Петра на землі. Петро був рибалкою, плавав на човні чи просто бродив у Генісерецькому або Тивріацькому озері. Тепер ніякого човна не досить і корабля не досить. Весь світ ладен потопити цей лисий безжальний чоловік. Заради тупої жорстокості папи розкололи церкву, розкололи держави, розірвали, розідрали, розшматували душі людські. І тепер у них вільно вливається отрута, бруд, гідь. Чого вони ждуть від неї? Вже все знають. Вже роздзвонили папські клеврети повсюди про найбільші таємниці її нещасливого шлюбного життя. Тепер хочуть, щоб сказали про все це вона перед тисячами і тисячами. Скарги її в праксії – жони імператора Генріха від шлюбу звільненої на свого мужа. Недарма ж слово тисяча віддавна викликало в неї жах. І ось вона стала перед тими, кому мала скаржитися. Тридцять тисяч на полі, розгородженому, аби уникнути стиску. Тридцять тисяч на величезному полі, а перед ними Ніжна жінка зі слабим голосом. Хто тут почує і чи почує? Товпилися, купчилися, дерлися до неї, відтурювали один одного, хекали, лаялися, проклинали, топтали слабих, пропихалися, проривалися, ближче, ще ближче, щоб почути, щоб не пропустити жодного слова. Боже, обіцяно було прилатами таке, що соромно й признатися самому собі. Невже скаже, невже було, невже справді, невже відважиться? Всі про таке відають, а ніхто ж не говорить. Прості доми замкнено для чужоложства і розпусти, а палаци можних відкриті навстіж. Весь бруд виливається на упосліджених, на зубожилих. А ось тепер вони можуть порівнятися з самим імператором, бодай бруді, залюбки віддати йому і подібним вищісті перевагу в розпусті, в гідотах, у збоченнях і пониженнях. Живуть і не в палацах, а в домах розпусти, і землі перетворили на доми розпусти, і всю Європу теж. Перед такою ганьбою мали б схилити свою посивілі голови єпіскопи папа, а вони смакують, вишукують ганьбу на інших, самі ж вимагають поваги і подиву для своєї ганьби, ще більшої і тяжчої. «Ви всі слухайте мене!» Хто це казав? Невже та молода жінка з славим голосом? Як могла пересилити клекіт натовпів, гамірніву юрмищ, зойки прокльони лайку? А може й не казала нічого? Стояла, дивилася на них І втихомирювалася перед цією беззахисно чистою красою Найзухваліші, найбуйніші, найрозкриченіші Не стала роздирати своє серце перед ними досить Душа її конала, билася ніби в корчах У дикому сплетінні хижого коріння Колючого непробивного гілля а тіло було відокремлене, розіп'яте на холодних вітрах, на гострих скелях, на терновниках. Жінка роздирається болем, народжує ніжність. Чому ж наш світ позбавлений ніжності? Чому ваші душі загрубіли від ворожнечі пороків тяжкої темноти? Чи тому, що віра походить від простого Христа і розповсюджена не вігласами апостолами, і ви боїтеся розуму, людської думки, людської душі? Власні провини спихаєте на когось, недосконалість свою перекладаєте на інших. Погляньте на себе. Ви обмежені, тупі, хтиві, зажерливі, брудні, дурні. Ненавидите все, чого не знаєте, не знаєте нічого. З руками в нечистотах, Хочете очистити чужу душу Від дрібненьких порошинок? Голосуєте, ніби благочестя ваше Будується на любові, А самі не любите і не розумієте. Любов потребує знань. Сліпа буде покарана вами ж самими. Мерзота і злочинні пристрасті Смакуються вами, А велич людської гідності Вам не знана. Хто, мов, безсловесна скотина, Слугує своїм рідким пристрастям, той вам зрозумілий, Хто ж переміг це для вас незбагненний, Радість чистого сумління вам невідома.